la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C101 lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos lucrare realizată de preotul Nicuriță. Prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, meditațiile acestea au fost prelucrate ulterior în cadrul emisiunii, în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor lecțiuni de 30 de minute de maniera celei de astăzi, astfel încât să se preteze difuzării lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C101 va debuta cu prilejul citirii versetului 26 al capitolului 14 al epistolei lui Pavel către Corinteni, întâia sa epistolă. Pentru secvența apetisantă a lecțiunii de astăzi am ales să dau citire unei precuvântări a celui care a fost Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române Teoctist, publicată în cartea Sfântul Ioan Gure de Aur, despre propovăduirea Evangheliei și alte omilii, tipărită cu Binecuvântarea prefericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, carte care este tradusă din limba greacă veche de preotul profesor Dumitru Fecioru. Lucrarea este publicată de editura Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române la București în anul 2006. Cartea aceasta am spus că are o precuvântare semnată de Teoctist, Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Locțiitor al cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cuvintele acestea au fost de fapt rostite de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul sărbătoririi Înălțării Sfintei Cruci în anul 2006. Citesc. Nu-i om cel care are trup și glas de om, ne spune Sfântul Ioan gură de Aur, ci acela cu suflet de om, cel cu simțăminte omenești și nimic nu arată mai bine că cineva are suflet de om ca dragostea de cuvintele Dumnezești. În aceasta dâncă deosebire între oameni, ne învață Dumnezeescul Hrizostom, se vădește de fapt felul în care își rănește fiecare ființa adevăratul om fiind numai acela care înainte de pâine se hrănește cu cuvintele cele dumnezeiești și duhovnicești, căci adevărată și de nestrămutat este învățătura Domnului, Matei 4,4, 4, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Cei care se întăresc și se desfată cu hrana dumnezeieștelor cuvinte în biserică devin răspunzători și pentru fraților rătăcitori de parte de adevăr și primejduiți sufletește. Datoria voastră a celor din biserică este să vă îngrijiți de mântuirea celor frați, îi previne Sfântul Ioan Gură de Aur, pe și drept măritori. Cu atât mai mare devine această sfântă datorire atunci când creștinii se împărtășesc de atâtea minunate învățături de suflet folositoare, precum sunt și cele din cartea de față. Cel care se bucură de bunătățile duhovnicești pe care ni le dăruiește purul Hristos Domnul nostru prin harul Sfântului Său Duh, împlinește astfel cuvintele psalmistului care spune bucuramă voi de cuvintele tale ca cel ce-a aflat cu o moară mare». Psalmul 118. De altfel însuși Domnul ne învață că asemenea este împărăția cerurilor cu o comoară ascunsă în țarină, cum scrie la Matei 13.44. Dar dacă nu i atrage spre această dulce și mântuitoare împărtășire și pe alții, acela cade sub vină, fiindcă întreabă Dumnezeu scurgură de aur ce folos de lumină dacă nu luminează celui ce stă în întuneric ce folos de la creștin dacă nu câștigă pe nimeni și nu-l aduce la virtute? Continuă apoi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române să vorbească despre lucrarea de față cu următoarele cuvinte. Tălcuirea de față, luminându-ne cereștile înțelesuri ale multor locuri din Sfânta Scriptură, parcă stăruie mai apăsat decât alte scrieri ale Sfântului Ioan Gure de Aur, asupra copleșitoarei răspunderi pe care o are fiecare creștin drept slăbitor față de semenii săi înstrăinați de biserică. De aceea, cu bucurie binecuvântând tipărirea acestui nou volum de prea folositoare scrieri, traduse și tipărite acum în limba română, chemăm cu părintească dragoste împreună cu Sfântul Ioan Gure de Aur pe fiii și fiicele bisericii noastre, sunteți puțini la număr, dar mulți prin credința și râvna voastră după Dumnezeu. După cum a nu-i fără putere din pricina puținătății, ci biruie datorită căldurii din el și a puterii însușirii lui, tot așa și voi, dacă voiți, puteți face pe mulți să aibă aceeași râvnă ca și voi. Încheiat citatul care este spus de înalt preasfinția sa, părintele Teoctis, arhiepiscopal al Bucureștilor, metropolit al Munteniei și Dobrogei, locțiitor al Cezareiei, Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul sărbătoririi înălțării Sfintei Cruci la anul 2006. Dragii mei ascultători Ortodoxi! Auziți dumneavoastră care sunteți creștini ortodoxi, deopotrivă și ceilalți credincioși, dar mai ales creștinii ortodoxi. Am adus aici un citat al celei mai înalte autorități a Bisericii Ortodoxe, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Teoctist. Prima dată atrag atenția asupra prețuirii pe care o dă acest patriarh. Sfântului Ioan Gură de Aur, numindu-l cu cuvintele Dumnezeescul Hrizostom, cu un alt l-a numit Stâlp al Bisericii Ortodoxe. Iată câtă prețuire arată cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, Sfinților Părinții ai Bisericii și mai ales Sfântului Ioan Gură de Aur. Se cuvine acum să ne întrebăm cât de mult cunoaștem noi scrierile și învățăturile acestui stâlp al Bisericii Ortodoxe? Câți dintre noi cunosc mai mult decât numele Lui, câți dintre noi cunosc măcar că a scris cărți și câte titluri de cărți cunoaștem din cele care le-a scris și câte am citit din ele, câte învățături am luat din ele, iată o întrebare. Am văzut câtă prețuire aduce Sfântul Ioan Gure de aur hrănirii sufletelor noastre cu cuvântul Lui Dumnezeu o pune chiar înainte de pâinea trupului. Iată ce este un adevărat ortodox, iată cum ne învață și cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române că noi credincioși și ortodoxi trebuie să prețuim mai mult decât pâinea sfintele cuvinte ale lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură așa cum ne-a răsat-o Dumnezeu prin Duhul Său Cel Sfânt. Dragul meu ortodox, ai ta o scriptură? Din nefericire am văzut foarte mulți ortodoxi și cred că sunt mai mulți aceia care nici măcar nu au scriptură, ce să mai zicem de citit. Iar din cei care o au câți o citesc și din cei care o citesc câți o împlinesc în viața lor, iată niște întrebări foarte serioase pe care vă cu toată căldura sufletului meu în caritate de preot să vi le puneți și dumneavoastră, iubiți ascultătorii ortodoxi. Pentru că așa cum am spus cu multe alte prilejuri, am să spun și acum și am să amintesc ori de câte ori am prilejul acesta. În ziua judecății Dumnezeu va judeca pe păcătoși pentru că nu au vrut să se întoarcă la Dumnezeu. Rețineți că n-au vrut, nu că n-au putut să se întoarcă la Dumnezeu. Dar pentru creștinii ortodoxi care nu se sinchisesc de cuvântul lui Dumnezeu să-L prețuiască și să-L împlinească, pentru aceștia va fi o dublă acuzare, vor fi o acuzare în plus. Dumnezeu îi va întreba, de ce ți-ai luat numele de ortodox, de drept slăvitor al numelui lui Dumnezeu, când în viața ta și în umblarea ta, prin cuvintele tale, prin minciunile și păcatele tale, întotdeauna ai terferit acest nume scump, când tu nici n-ai avut măcar o Biblie și dacă ai avut-o, n-ai citit-o, ai, citit ai pus-o numai sub putina de varză ca să stea mai dreaptă? Iată niște întrebări foarte serioase pe care trebuie să ni le punem acum. Dacă noi ne punem întrebările acestea acum și ajungem la înțelegerea că ne-am luat asupra noastră Sfântul Nume, cel mai frumos nume de creștin ortodox, fără să ne pese de cuvântul lui Dumnezeu, dacă acum ne facem această cercetare, avem prilejul să ne pocăim, așa cum Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, Noul Testament tradus de marele istoric-literar Gala Galaction, în Noul Testament, vreau să spun, se află menționat de aproximativ 30 de ori cuvântul de pocăit. Dumnezeu ne poruncește, scrie la faptele apostolilor, capitolul 17 cu versetul 30, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Primele cuvinte ale Mântuitorului cu care a ieșit în slujba publică se află la Evanghelia cea după la capitolul 1, versetul 15, sunt acestea. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iată că trece cuvinte ne-ndeamnă cu atâta căldură și în al preasfinția sa prea fericitul Părinte Teoctist, cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, iată că trece cuvinte ne îndeamnă să luăm aminte. Iată cu ce ne spune să ne hrănim mai întâi și mai înainte decât pâinea cea de toate zilele. Să ne hrănim cu cuvintele acestea și să le împlinim, pocăindu-ne și apoi devenim copii al lui Dumnezeu, să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Pice-vă bine, dragii mei ascultători ortodoxi, aceste cuvinte, aceste îndemnuri care vin de la Dumnezeu prescrise apoi de stâlpul Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Ioan Gură de Aur și care sunt apoi întărite, confirmate și autorizate, dacă vreți, de cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pice-vă bine și luați aminte la aceste cuvinte, pocăiți-vă, cum a spus Mântuitorul nostru, întoarceți-vă la Dumnezeu Deveniți copiei lui Dumnezeu, primind Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu și apoi făcând actul pocăinței să trăiți pentru slava lui Dumnezeu și pentru mărirea numelui Său. Doamne le Tată Ceresc, te rugând să binecuvântezi cu binecuvântare deosebită pe toți ascultătorii ortodoxi, să-i trezești tu prin Duhul tău cel Sfânt, pe cei care doar s-au numit ortodoxi dar nu au nici măcar dreptarul adevăratei credințe Biblia să ia în serios cuvântul tău cel scris porunca ta să se pocăiască să boteze și după aceea primind Duhul tău cel sfânt să te servească pe tine și în felul acesta să fie fericiți aici și în toată veșnicia pentru slava ta și fericirea noastră veșnică Amin Amicul meu ce în lume alergi pribeag tot mereu Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 26 din 1 Corinteni, capitolul 14, însă pentru înțelegerea lui mai deplină, haideți să ne întoarcem înapoi și să citim de la 24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 pune rânduială în multele abateri ale corintenilor de la călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. În toate felurile și în toate chipurile, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se străduiește să-i învețe pe corinteni, deopotrivă, ca și pe noi cei de astăzi, că Duhul Sfânt are în vedere pe ceilalți zidirea bisericii. De altă lucrarea la care lucrează acum Duhul Sfânt este... Pregătirea miresei pentru întâmpinarea mirelui este zidirea bisericii și toate darurile, vrea să ne arate aici Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care sunt date în biserică, trebuie privite și primite cu orientarea spre zidirea celor din jur și nici de cum pentru gratificația noastră personală. Astfel, pentru că se evise o râvnă deosebită a corintenilor pentru vorbirea în limbi, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu găsește cu care să corecteze aceasta, arătându-le cum trebuie folosite darurile acestea ale vorbirii în limbi și avut în vedere în mod special zidirea bisericii. Așa se face că versetul de față, Apostolul Pavel, de altfel Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne dă o îndrumare și ne arată cum trebuie să decurgă o întâlnire a credincioșilor, spunându-ne că atunci când ne adunăm, dacă cineva are o cântare, o învățătură, altul o descoperire și așa mai departe, să se facă toate spre zidirea sufletească. Limpede și puternic este deci cuvântul lui Dumnezeu atunci când e vorba de arătarea căii pe care trebuie să meargă credincioșii. Să-l citim cu atenție și liberi de prejudecăți, de idei mai dinainte formate, iar în felul acesta vom înțelege adevărul și voia lui Dumnezeu în toate privințele. Este aici întrebarea ce este de făcut atunci fraților. Cu întrebarea aceasta începe versetul. Un singur lucru este de făcut. Când ai descoperit adevărul în cuvântul scris al lui Dumnezeu, să te supui lui fără nicio reținere și fără nicio teamă ca să poți fi binecuvântat și să poți fi o pricină de mângâiere și ajutor pentru ceilalți din jur. Altfel, rămâi sub blestem. Toți cei care nu se supun adevărului lui Dumnezeu, după ce sunt deplin plin încredințați de el, ajung într-o stare de împietrire și de vrăjmășie cu Dumnezeu, chiar dacă merg la vreo adunare de credincioși sau poate chiar au, au activitate religioasă. Ce este de făcut atunci, fraților? Iată ce ne răspunde tot cuvântul lui Dumnezeu. Când vă adunați la o la altă,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 și adunarea de mărturie publică, propobăduirea Evangheliei celor neîntorși la Dumnezeu. Mai întâi este adunarea credincioșilor, adunare care nu trebuie părăsită sub niciun chip. Când această adunare a bisericii stă pe temelii sănătoase, atunci și adunarea pentru vestirea Evangheliei către cei necredincioși va fi cu folos. În epistolele sale, Sfântul Apostol Pavel vorbește numai despre adunarea credincioșilor, biserica. Să nu confundăm un fel de adunare cu celălalt fel, pentru că atunci toate sunt răsturnate. Așa stând lucrurile, haideți să mai citim încă o dată versetul. Ce este de făcut atunci, fraților?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 Să cugetăm adânc și să răspundem cam fața lui Dumnezeu la această întrebare. Chiar dacă adevărul ne produce durere și o cretinare din temeria gândirii noastre, ne face totuși cel mai mare bine. Adevărul este singurul care ne face binele cel adevărat și veșnic. Să-l primim, să-l ascultăm și vom fi fericiți. Fiind vorba despre biserică, trupul lui Hristos, în versetul de mai sus, înțelegem ușor rolul fiecărui credincios în adunare, gândindu-ne la mădularele unui trup. Într-un trup sănătos, toate mădularele funcționează normal. Niciun mădular nu-i fără slujbă. Așa stau lucrurile și în trupul lui Hristos, în adunarea lui pe pământ. Un om al lui Dumnezeu a asemănat adunarea credincioșilor cu un stup de albine în care toți trebuie să fie albina lucrătoare. Albina aleargă, adună, își face datoria. Cei care nu mai consumă nu sunt albine. Sfântul Apostol Pavel, sub călăuzirea Duhului Sfânt, a arătat că în biserică sunt felurite daruri duhovnicești, toate însă spre zidirea duhovnicească a bisericii. În capitolul 14 din Epistola 1 către Corinteni, după ce a arătat ce este vorbirea în limbi, ce este prorocia și cum prorocia este mai însemnată decât vorbirea în limbi, se întreabă ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă, dacă unul dintre voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă înspre zidirea sufletească a bisericii. În adunarea credincioșilor în biserică, fiecare își aduce darul său în folosul celorlalți. Este un fel de educație reciprocă. Unul are o cântare, altul are o învățătură, celălalt o descoperire și așa mai departe. De subliniați faptul că între darurile amintite în acest verset Cântarea este pe locul întâi. Așa începe aici cu răspunsul, dacă unul din voi are o cântare. La Psalmul 96 cu 1 scrie, Cântați Domnului o cântare nouă. Această cântare nouă, zice fericitul Augustin, înseamnă dezbrăcarea omului vechi de toate pornirile lui și îmbrăcarea în omul cel nou, omul unui legământ nou. Tertulian spune că psalmodia, adică este vorba despre cântare, este rugăciunea oficială a creștinilor când sunt adunați la oaltă. Cântarea, într-adevăr, are un loc deosebit în viața Bisericii lui Hristos pe pământ. Ea poartă, ca și cuvântul Domnului vorbit, același adevăr pe aripile sale de lumină, dar cu putere mai mare de pătrundere. Mulți s-au întors la Dumnezeu prin cântări. Mulți s-au lămurit și zidit prin ele. Deci, dacă unul din copiii lui Dumnezeu adunați are o cântare, să o cânte spre zidirea celorlalți și spre slava lui Dumnezeu. A zidii înseamnă a unii în chip desăvârșit cărămizile, contopindu-le într-o singură clădire. Cântarea duhovnicească, mai mult decât alte daruri, face acest lucru. Oameni deosebiți ca vârstă, sex, stare socială, atunci când cântă împreună aceeași melodie, devin una chiar dacă din punct de vedere al învățăturii au păreri deosebite. Cântarea și dragostea îi contopesc în același mântuitor care i-a răscumpărat. Zice Sfântul Vasile cel Mare căci cine oare mai poate fi socotit vrăjmaș al altuia atunci când își unește glasul la un loc cu el pentru a da la o la altă laudă lui Dumnezeu? Cântarea aduce în sine tot ce poate mai bun, iubirea, făcând din la oaltă a glasului un fel de trăsură de mire între oameni, adunând poporul la oaltă într-un singur glas, încheia citatul lui Sfântul Vasile cel Mare. Prin cântare, așa cum a mai spus, înțelegem mai ușor adevărul dumnezeesc. Iată ce zice și Sfântul Iangură de Aur în această privință. Dumnezeu, văzând că cea mai mare parte dintre oameni erau nepăsători, puțin dispuși să citească lucrurile duhovnicești și să îndure cu plăcere o a vrut să le facă munca plăcută. El a adăugat la cuvintele profetice melodia pentru ca atraș de ritmul cântării să-l înalțe toți cu căldură imnuri sfinte. Cântarea este un fel de colaboratoare a Duhului Sfânt în lucrarea lui Dumnezeu de trezire a sufletelor și de zidire a bisericii. Adevărat scrie Sfântul Ambrozie. În psalm, adică în cântare, învățătura conlucrează alături de har. Cântăm pentru plăcere, dar învățăm pentru instruirea noastră. Învățăturile date cu sila nu dorează, dar ceea ce ai învățat cu plăcere Odată intrat în suflet, nu va mai dispărea. Spune apoi versetul, altul are o învățătură. Învățătura poate fi primită de la Duhul Sfânt în momentul acela sau poate este rezultatul unei cercetări mai adânci a Sfintei Scripturi acasă. Oricum ar fi, cel care se ridică să vorbească trebuie să zidească adunarea prin ceea ce spune. Apoi ni se arată că altul are o descoperire. Numai ceea ce este acoperit se poate descoperi. O statuie acoperită, o fereastră acoperită, un vas acoperit, un adevăr acoperit. Numai ceva acoperit va putea fi descoperit. Toate descoperirile din lume sunt, într-adevăr, descoperiri ale unor lucruri care existau. Dumnezeu a făcut totul, omul doar descopere. Și cu atât mai multă cinste se cuvine creatorului decât celui care descopere ceea ce a făcut creatorul. În adunare, descoperirea poate să fie spontană. În timp ce unul vorbește, altul îi face semn că are să spună ceva în legătură cu ce s-a vorbit. Dacă Dumnezeu i-a dat ceva aceluia, atunci cel din să tacă. Dumnezeu vrea să ne descopere lucrurile sale ca să ne îmbogățească, să devină ale noastre și astfel să devenim mai asemănători cu el. Numai ceea ce ne este descoperit este al nostru, cum scrie la Deuteronom 29 cu lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre. Apoi altul are o vorbire în altă limbă. Vorbirea în limb este o izbucnire momentană de de la adresa lui Dumnezeu. Această izbucnire o dă Duhul Sfânt și tot Duhul Sfânt, în clipa aceea, dă altuia tălmăcirea ei. Dacă nu este tălmăcire imediată, vorbirea nu e de la Duhul Sfânt, pentru că în adunarea lui Dumnezeu toate vin de la el și el nu dă lucruri încurcate și fără folos imediat pentru toți cei prezenți. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului C101 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorind din toată inima ca și gândurile acestea, explicațiile acestea pe care le-am avut cu privire la versetele de mai sus, să fie de folos tuturor celor ce le-au ascultat, aprofundându-le prin rugăciune și meditație în continuare după ce această Lecțiune va lua sfârșit Dorim ca binecuvântările Mari și minunate ale lui Dumnezeu Să fie și să rămână partea Fiecăruia care se deschide Să le primească pentru fericirea noastră Și slava lui veșnică Amin Părtășie Părtășie Rod al Dragostei divine cu ce stări de cer tu umpli Pe toți ce rămân în tine Ce lumină ce odihnă Și ce dulce fericire torni ce cei nascuți din Duhul Credință și iubire Toate sidurile-nalte De poveri și de păcate Le dărâmi tu părtășie Rod al dragostei curate de puterea ta cerească, drumurile sfotărâte, Orice voi sunt ridicate și orice alur coborâne,